Nu sitter jag här, Jag är inte i Tyresö, utan jag har farit ändam till Mörby, norrort. Men resa, det, det var resan värd, för jag återser här en kille som jag minns en sådär 35 år tillbaka. Och som under 70-talet var många killars stora idol. Ronny Hellström, legendarisk landslagsmålvakt. Du pratar skonska lite grann fortfarande, var ja. föddes du någonstans? Jag föddes i Malmö för lite mer än 50 år sedan faktiskt Aha. och eh, ja, flyttade upp här 1962 till Bollmora och Tyresö. Då vet jag precis var du hamnade. Ja, alla det fanns, alla, det fanns alla. inte mycket. Det fanns en gata, antingen Bollmoravägen eller så var det Sikvägen. <laughs> den legendariska Sikvägen hamnar jag också med mina föräldrar. Sikvägen 59, längst bort. Längst ut i skogen. i princip mm, Det var lite ödsligt. Ja. Men det kryllade av killar och tjejer i din ålder då? Ja, det var ju inte många som bodde där. Men de som bodde där då, det var ju väldigt aktiva. Man gick ju i skolan då och på den tiden började man, jag började gå i Tyresö skola. Där eh, jag gick en termin och Där lärde man träffa Kompisar sånt som, som Man hade samma intressen själv, man var och, och Så bland, ja. gick gick jag i Tyresö? det fanns ju det, det fanns Bus, ingen... Bussades ja, ni då eller? Vi bussades det, för det fanns ju en liten skola som hette Stimmet, men det var ja. bara lågstadiet Vi kom ju till Mellanstadiet och Mellanstadiet var ju då i, i Tyresö. Ja. Och där gick vi en termin och sen så blev det en eh, LM-fabriken faktiskt. För det fanns ingen eh, vidare skola sen i sjunde klass, högstadieskola. Utan det, den höll på att bygga med ett Ja. Och eh, Där hamnar man senare då, eh, en termin senare i 4 mm. Men just den här fabriken glömmer jag aldrig för att var. Alltså, små klassrum, det var ju en nedlagd fabrik, LM-Eriksson-fabrik. Det? Men det skulle bli en eriksson Ja, så var någon annan ja det var något innan det där. Jag kommer ihåg vi hade gymnastik i den gamla brandstationen som låg bredvid. Va? Så var väldigt, man var lite smutsig när man hade haft gymnastik. Kire som hade den här undervisningen på den tiden och <laughs> ja, det var jättekul. Vi spelade pinges där inne i ibland i de här tomma lokalerna och så. Här, men det gör man aldrig just den här. Men de hade en jättefina matsalar och i fabriken faktiskt. Mm. Så att det var skärmet nu man efteråt att det var en väldigt trivsam miljö faktiskt. Sen kom jag då till föräldskolan så var du jag... inte då... mobbad för att vara var skåning och Nej, det var 12-13-åring? Inga... Nej, ja, det, det tycker man kanske. Och, och sen då naturligtvis, så jag spelar ju fotboll också så att jag hamnade då i Hammarby. Och ja. Där eh, var ju mitt jargong med södersnack, men det var ju aldrig någon som... De tyckte det var kul att jag snackade lite annorlunda. <laughs> vi kompisar då vi började vara 60-talet? Hade du på Sikvägen, Ronne helst? Jag hade ju framförallt grannen då, som jag hörde när jag tittade ut i den fönstret, hörde man någon som stod och studsade med en boll i lekparken. Då fick jag säga en kille där som hade overall, en overall på sig, han är kepsad, så stod han där och studsade med en han var samma målvakt. Mm -hmm. och det visade sig att det var Peter Eng. Var han också målare? Han var också målare. Och sen så vinkade han på mig så kom han ner, så vi började skjuta på varandra. Mm -hmm. Och det blev mer och mer och sen så fanns det en kille i kåken bredvid i den gröna kåken som heter Christer som gick i samma klass då som Peter Rehn måste säga det att kommer att spela allsvetsfotboll med mig i Hammarby Vi trär vi, vi fortsatte det här och spela fotboll så fort vi kunde va och det fanns en äng en äng som ja, där nuvarande Jag tror det var varhuset där är, i viss som domus eller Konsum. Konsum där nere. Vid kyrkan? Där. Ja, just det. Mm. Där på den ängen, där, där hade vi såna här uh, guld och silver uh, nu sköt på varandra och, och höll på. Mot ett där, mål alltså. Ja, varenda uh, efterplugget va. Och det blev mer och mer, och Peter var jätteduktig så Hade han, brukar säga han är jättefasen i alla tjejer och brukar talva med fotboll istället. <laughs> ja. Så hade han blivit jätteduktig va. <laughs> Han spelar faktiskt i folklaget över mig i Hammarby. Men Peter har ju varit Nej, andra här. Han, han blev ju en hyfsad ja, sportjournalist. Ja. tillstå Och en tv-personlighet. Mm. Eh, Holmar har jag kontakt med. det Och Chris Axelsson har ju också följt hela tiden. Och, men tyvärr så gick han bort för ett par månader sen Och det är väldigt tragiskt tycker jag. Mm. Det var Sikvägen det. 62, 63, 64. Eh, skolan. Mm. Minns du några av dina lärare? Till exempel i Gamla Tyresö. Ja, Gamla Tyresö hade vi en som heter Karin. Lund i Valdgård tror jag eller, I Tyresö och framförallt rektorn Artur Bjergård Han var med han var med i, dag, han var ja. rektor bort i Tyresö Jaha uh -huh. I Forellen va? Ja där Forellen eh, framförallt då i, i, kan man säga säga, börja få kontakt i eh, Den här fabriken av en lärare, en Väldigt eh, Sträng och aktivtärsvård med Maj Nilsson Som uh -huh. vi eh, lärde oss väldigt mycket om, så hon var väldigt, hon var rättvis med stenhård mm. Och eh, man övade framförallt tyska verb och engelska verb till man inte kunde mer alltså, men det har jag personligen haft väldigt nytta av att tacka henne för att man säger det med när man blev provs i Tyskland under tio år kunde, kunde så bra tyska när man kom dit och framförallt att man kan grammatiken hade fastnat så Sitter bra huvudet så att man kan skriva det. tyska också. Ja. Kan du till och med skriva tyska? Ja. Det är ju inte det enklaste. Nej, och det är ju rätt unikt, va? Och, och, men det har jag henne tackat på faktiskt. För där, jag vet hur, hur jobbet var, men jag, hon lärde oss där. Vi skulle liksom börja de här värmen då det gick jag och ordna om och alla de här vad som media och styr, och alla bitarna så det är det kul man i sömnen, så har Ja, precis. Ja, Så min ensam var kan man säga den riktiga, första riktiga läraren som man verkligen Vilka flera hade du? Ja, ja och sen hade vi ju eh, Bergström till exempel hade vi i kemi Gunar Bergström. Ja. Och eh, Sixten sikten hälsan hade vi då i nian för att det matte och fysik och kemi. Mm. Och eh, Margreta Bjärgård hade vi i biologi Ung vacker Ja verkligen, hon var ju tjus verkligen ja, Och jag var förmån på träffarna på En par sen också Och då avslöjde med att hon bara var 24 år när hon kom till Forellen och vi var väl 15, 16 Så det var inte unget att vi, såg upp att till vi tittade henne. extra på henne faktiskt mm -hmm. Och Bosse Bjärgård också, han fanns med också ja. Ingrid Lundegård var där ja. Så att... Eh, ja eh så fick vi med Sandin mm. hade vi då. Mm. Och uh, nej det var Klasskamraterna Flaskamrådet. Ja, nej, jag har ju stäng stenkoll på det här gänget då för att uh, vi har ju träffats <hör> lite grann efter vi hade nu är det här gänget var ju med sen upp i studenten och tog studenten samtidigt och vi hade förhåll år 30 års student. Men då fanns det 1000 någonstans. Gick Nej uh, då gick vi då fick joke buss till uh, det hette ju då Södermalms liknande ja, Bohuskolan bo, ja, bo sa man ju då, och skolan. nu är det ju Skjartar eh, kjart, ja, tror jag, jag det. Där. Ja, så att eh, hela av det gänget var där alltså Minns du några? Ja, vi hade ju eh, Syskon och vax, hade vax Lolo och Lembit Elisabeth Wallin Yvonne Theodin som var duktig i handboll Bor på Malta tror jag Ja just det, gift med en hotellägare tror jag Och eh, Ja vi hade många där, Sune, Sune och Svante till Två kusiner Mm Och Bertil eh, eh, Jan Bertil Lundberg Bertil Jonsson Den som tipsade mig om dig det, det var Ann-Ever han... då, då hette hon Andersson Ja just det Väldigt teaterintresserad, väldigt eh, Tyckte det var kul att mm. Spela teater och så här mm. Selmarin var med på Dramaten tror jag Nu bekämpar de ja. ja, Mer i, från, de hon brottslighet eller förebygger den Ja I tuset kommun var hon ju även fina priserna Menar men, du ju... att de här små tjejerna Att de är 50 års ålder nu? Ja det är helt, de fantastiskt. Det är helt fantastiskt Hela vårat gäng är 50 år alltså, princip, som, som växte upp där och det, det, är klart, det är... Man känner ju att åren försvinner va? Men samtidigt så just när man sitter och pratar om sina minnen så hur kul man hade faktiskt Jag hade ju nöjet och ansvaret Att ha han var med I en vecka Bara den klassen Jag blev rekryterat från någon annan skola. Minns du resan till Salzburg? Ja, det var ju våran, vårt elddupp kan man säga för hela klassen när man åkte dit. Det var ju ett spännande äventyr. Vi, vi åkte tåg ner till eh, Trelleborg och sen vidare med färja till Travemynda och blev hämtade med buss. Och sen bodde vi en vecka i Salzburg. Det var ett stort äventyr. Det är en fin stad. Ja, verkligen. Och, eh, jag har faktiskt inte varit där sen den gången 1965. Jag, jag har sagt flera år att jag måste dit någon gång här. Och, Dels kanske uppleva alla de gamla platser man var på, de här festspelen i Salzburg och allt mm. där, och det är ett Väldigt fint område just där i södra Tyskland. Och och det när... är inte södra Tyskland, det är väl Österrike? Ja, jag tänkte just på södra Tyskland och, och Österrike. Österrike där nere ja. va? och Vi var ju även då över i Brekterskaven där. Och... Men just när jag var med i Österrike där och Mardalarna... Minns att du var, var på något berg där, ja. berg och kastade snöbord? Ja, Vi åkte ju upp uppe på stortet när kabinvagn kom. Ja. Och så var vi nere under jord också, minns du det då? Ja, då åkte vi i rutschkarna nere i saltgruvorna. I ja, är nere, det är just sån här också grejer som man är. Men jag har faktiskt dokumenterat det på, på en av mina första kameror som jag hade så att det är rätt kul att titta på hur vi uppträdde där med overall när vi åkte ner i. Jorden. Ja. Mm. ja. Och sen tror jag att vi, de flesta smakar väl på ädla dyker också, första gången faktiskt på på kvällarna. och höll tror jag första gången är i Salzburg. Det var en jättefin Ronny jag har ett, ett... ett livligt minne av att jag och, och uh, Sofie Unander, den kvinnliga ledaren, vi beslagtog en ohärrans massa flaskor. Ja. Därför att det var ju strå rom ja. som är 80 procentig. Ja. Hur vi hade fått tag i det, det är en gåta. Ja, det var ju ingen konst, det fanns överallt att köpa. Jag minns att Stederskan var oerhört imponerad ja. över oss båda som hade en skog av flaskor i våra garderob ja. som vi förslag ja. Så att, jaha. Ja, det var alltså en, en, det var en resa som alla glömmer faktiskt. Det var men du har ju mycket. resor fruktansvärt mycket ja. som fotbollsspelare mm. i landslaget och klubblaget och eh, du kommer ändå ihåg det här. Ja, nej men det var ju resan man det var ju den riktiga första utlandsresan kan man väl säga. Man hade varit i Köpenhamn när man bodde i Malmö och så där men aldrig ått så här långt va? Nej. Så det var ju spännande att få uppleva, komma hemifrån då en vecka vad som, som det var va? Tillbaka till fotbollen då då? Mm. Ni var det där nere på Ängen vid nuvarande Barmarna en kyrka och mm. Karlsson? Och lirade några stycken, Peter Eng och du och Christer Axel, blev han var ja, svensk. han blev allsvensk i Hammarmöö, ja. vi spelar ihop. Men han, lirade in inom pojklaget Tyrusö då eller? Hade du lirat du var Nej, jag äh, hade ju spelat då i kvarterslag och skollag men aldrig någon förening. Och jag var faktiskt att prov, provtränare i Malmö först och, och kom inte med för jag var liten tillväxten så att äh, när mina föräldrar flyttade upp då 62 till Stockholm så visste jag att vi hade en massa lag som man fick chansen att spela. Och jag började ju spela där tidigt då, 62, men samtidigt så, man kunde ju fuska på den tiden och spela kanske även i, även i Tyrelse då. Jaha. Jag var med på lite turneringar då, och då hade vi ju ett lag, det här klasslaget vi hade med, med våra killar då, så jag var med och, på någon sommarturnering med Tyrelse IF som det hette på den tiden då. Mm -hmm. jag var med där också, men, framförall du stod det också. Ja, men framförallt så spelar jag i, i Tyrelse både i handboll och i ishockey. Tyres IE. Ja, det hette ju det har inte uppdelat i olika sektioner på den tiden att det hette Tyres mål är också Stod du mål i ishockey? Och ja, ja, så jag körde parallellt med fotbollen. Ända upp till att spela allsvenskan i hammarby så spelar jag faktiskt även den sista säsongen i ishockey även då parallellt när jag spelade allsvenskan. kul kunde man göra, för säsongerna gick inte in i världen som jag gör. Ja. Tyresradion har ju en enorm research så vi har ju tagit reda på att du inte platsade i pojklaget i Malmö. Nej, precis. Jag gjorde inte det där. Du var liten till växten. Ja, jag var liten till var du? Ja. De tyckte det är det var stor. Det blev du inte så. Nej, men sen så sköt jag upp i höjden där Jag vet inte varför. Hur många centimeter ovanför havet ja, du dig? Ja, nu nu jag är jag är 88. Ja, det är väl inte så. Och på den tiden var jag ju inte, jag. inte så stor Nej. <laughs> <laughs> du fick börja inom pojklag och mm, hamna vid Ja. Det var faktiskt morsan som ringde upp en Mamma Inge då som ringde upp eh, en kille som heter Christer Molander i Hammarby och frågade mig om vi fick komma hit och ta spela. och han sa, ja vi behöver en mål, jag kan komma hit, jag fick komma hit. Alltså hon ringde på dagen när jag kom hem från plugget då. Ja. Uh -huh. De tyckte så sa hon, du ska åka dit till Sockenplans var vardag klockan 15. och ska spela en match på enskild idrottsplats. När jag kom ner så stod hela gänget ja, du föräldrar som skjutsade dig som, som ja. många föräldrar gör? Nej ja, inte då, För att då, här var det på eftermiddagen så ja. att eh, jag fick alltid, när det var i Sankt Eskola fick jag alltid åka in själv men sen kom farsan och hämtade mig sen och körde ja, ja. Så att eh, det var väldigt, väldigt bra, bra service faktiskt. Där. Och han var ju på en gång. Alltså. Ja det gjorde de faktiskt och sen gick det bra också va? så kom man in i gänget lättare och sen var jag ordinarie där. Efter den, den dagen alltså. Ordinarie i Hammarbys ja. första pojklag? Ja, ja precis. B-pojklag som heter, vi spelar i bägge upp i Sankt Och sen är det juniorlag sen, är det, sen det... 16 och 18 år? Då? Ja, det blev det ju sen. Va. Men jag har alltid haft den här tröven att komma in två år tidigare än i min ålder. Så att när jag var 14 redan så fick jag spela Till och med A-lagsfotboll gjorde jag när jag var 14 år I Hammars B-reserv heter det Alltså C-laget till Hammars seniorer Spel Stod du som en liten sketen 14-åring ja. I allsvenskans då? reservlag? Ja precis, det gjorde jag Och sen så, eh, jag kommer ihåg den dagen För att det här var på förmiddagen i, mot gubbängen då Och sen på eftermiddagen hade vi Sankt Eskub-final Det här var 63 alltså Sankt Eskub-final på staden. Så jag spelade alltså Min första seniorfotbollsmatch eh, när jag var 14 Vad var din styrka som målvakt? Ja, styrka det har ju alltid varit att jag varit vig och, och snabb och, och greppsäker och sånt uh -huh. placeringssäker. Höjdbollar, ja, höjdbollar är också någorlunda men det är man och så gör ju höjd upp. Ibland <laughs> ja, ser man ju ja, målvaktis som jag ja. tänker den där skulle evna att studera. Kan jag, jag hoppa hoppade. att jag hoppar någon 70, 175 tror jag hoppar när jag i jag varit var i när här skol Jag tror jag hoppar 1.75 i en sån här skol, vad heter det, skol, man hade skoldagar. Uh -huh. eh, latin på Sinkenstam, så har de antal lyckliga vi det. så jag hoppar 1.75. Målvaktaren lever ju farligt. Ja, inte så. Ja, det, gör ju alla ja, ja, det är inte så i farligt, I det, det, det beror sig på att man spelar själv, man är våghalsig. Man kan ju spela bra utan att vara våghalsig för det, utan man kan liksom hoppa undan istället för att gå in i närkamp och sånt där. Så att Mm. Ja, jag har väl med mig rätt bra. Jag åkte på någon skada här i ett med axeln när bröten så att det var nära att jag fick sluta dem. Var det min utrustning då, eller? Ja, kan man <coughs> säga att jag fick en smäll bakifrån och så fram på mig så att axeln bröt och allting trasat sönder då. En små jag och jag har skadat fingret så där men det hör ju till va men det är ju för alla år måste man vara nöjd med de här skalorna. Hammarby spelar du i rätt många år för Jag spelade från 62 då till jag kom till 74 då. Men i A-laget menar du? Ja, a spelade jag från eh, 1967 och fram till 1974. 67? 74. Då var jag 18 år i alla fall. 67 år. Det är ju år. Ja. Men vi var ju sån här Berg och mm. Dalg. Mm. Lindhalsalag, ja. Det var det. då. Första året jag spelade då, 1967, så åkte ju Buller och nere i tvåan igen, som heter då. Jaha. Och sen spelade vi två år i tvåan och sen gick vi upp i svenskan 69 då på hösten. Mm. kvar Och sen så stannar vi kvar. är då med är det från den gången man ser mins gamla bilder i veckor där kvällstidningarna när det står och rök cigarrer och precis. Beter er. Ja, precis, det var det. det, var det ju. finns ju en kille som var med som bor mm. på Torrev. Ja, Janne Sjösten. Ja, ja, precis. Och han spelar ju i centrum och så. Mm. <laughs> så att, eh, Janne kommer från Göteborg och han var ju lumparpooler med mig också när vi låp in speletorna i Jaha. Där lärde jag känna Jan och där låg även Christer Axelsson förresten som jag talade om innan. Vilka fler det, är röda det, i Ammarby samtidigt som du? Ja, det var ju eh, Tom Thuresson, Bönna Lööf, på två i Tyresöbor. Och eh, Lille Hinken Holmberg, mm. Rövna Kvarfort. Och vi hade Sören Manberg och vi hade... Jag jag Haldor Eriksson var före Han var före min, min. tid, ja. han är också i... Han har bott i Tyresö. Ja, nu bor ja, han är, i... Ja. Ja. Tomen precis så, så att, nej det var ju spelar som som vi hade Vad var det bästa Hammarby gjorde under dina sju år i målet? Ja, det bästa var väl att vi kom tillbaka till Allsvenskan så snabbt när vi när vi och Sen 1970 så gjorde vi en sån här fantastisk höst som som man pratar om även även idag, va? det var att vi drog dåligt till på startsäsongen innan Mexikovärldsmästan och sen när vi skulle börja på hösten så hade vi åtta poäng och sen så Det är ju faktiskt eh, fem i Allsvenskan sen, vi trodde inte i mars. Ni var höstens bästa man Ja, lagringen. och det var då det här med sången på då började, som sen fortsatte. så. Bajen och allt ja, uh -huh. det var det det började. Jag har en tvåårig eh, dotter som, eh, när han passerar eh, Globen och Söderstadion, gissar man skriker i bussen. <laughs> det måste vara något med Bayern. Heja Hammarby, ja, heja ja. Hammarby. Det, det, håller du fortfarande på Hammarby? Ja, ja, det är ju liksom mitt lag. Det är, Det kommer alltid vara i och med att jag både som spelare och som tränare va? Vänta lite grann, har du varit tränare också här? Ja, jag var två perioder tränare hemma, men var ju, det innebär då målvaktstränare och assistent Det var jag alltså redan 1984 till 85 när jag kom hem Jaha Och sen så var jag en del andra föreningar emellan, så kom jag tillbaks 1997 och fram till 99 har jag varit Målvaktstränare och assistenten. Nu går det rykten om att en annan Hellström ska debutera ja. I ja. det gröna gröv. gröv i det ja. Jo, det är grabben då, min grabb som har spelat i Världsby i en del år nu som har skrivit kontrakt med Hammarby som och han ska då försöka konkurrera med Lars Eriksson i år Så han, han är som bära. farsan Ronny också? Ja, målverk. han är det. Och Vad heter han? Er Erland heter han och han är 19 år. Är han bra? Ja, det är inte bara för att jag är hans pappa utan det är för att jag, Han är duktig, jag ser det som målvakstaden, han väljer förutsättningen. Att, Vad gör du i Ja, Han ser till att målvakterna eh, tittar på deras beteende på ja. träningarna och, och rätar till alla, alla fel, alla eh, konstiga provinker man har när man kastar så att man inte får fel stil och sådär. Håller igång dem. håller de i tid. Moderna målvakter måste de träna mycket styrketräning, gymnastik. Ja, det gjorde Vi gjorde och... ju även på min tid att man tränar mycket smidighetsträning. Och det ingår i gymnastik, men framförallt är det ju. Man, man tränar kroppen så att man är stabil va? Och sen att man uh, tränar vissa detaljer, typ det här nya men att uh, som du vet att målvaktar får inte ta bollen med fötterna eller med händerna när man slår en bakspass ut, man måste vara väldigt skiktig. Det skiktig är svart målvaktar ja. på din tid, behöver det så behöver slår snett snedträffar Nej. på rullande Precis. bollar. Men man var ju livlig när det kom en bakspass för då sopar man bort bollen så långt man kunde. Men idag är det tvärtom, nu ska man kunna ta hand om bollen i trägna lägen och kunna spela till sina motspelare. Alltså, Man, man måste vara en, duk, vara en duktig fotbollsspelare, alltså inte bara målvakt utan även en duktig fotbollsspelare. Jag blir svårare för målvakterna, ja. men det är bättre för fotboll. Då. Absolut, för nu ja. det är det bästa, bästa I det, det hemska massningsspelet, ja. när man slog bakåtpassningar till målvakten som fick ta dem med händerna. Det var att, inte roligt. Nej, jag tror också roligt att målvakterna känner sig med delaktig i spelet nu. nu. är man en i laget med det. Va. Man var kanske målvakt man fick ta med händerna. Bara, men Man, ah, titta på han, han är typ, han får han, får, vad han är dålig på, med fötterna, kan inte spela en mål, men idag är målvakterna, måste man vara bra med fötterna. Ja, nu ser man ju på tv målvakter ja. som gör mål också. Ja, precis. Du gjorde väl aldrig några mål? Ja, jag var på straff gjorde det faktiskt ett par stycken, men det var ju... Var det äh, den du med fem av dem? Då ja, då, då brukar man skicka fram en sån som man inte fick med, kunde missa. <laughs> Nej, men så att, det, jag, jag tror att målarna upplever idag det roligaste och mål också, va, i och med att man får göra så mycket, man har mer ansvar idag också. Va. När kom du, du kom med i Hammarbys B-lag när du var 14 och A-lag när du var 17, Ronny Hellström. Ja, när kom någon, du med i landslaget då? Då var jag, var jag 19 år. Hur många matcher har du gjort i landslaget? Det blev 77 A-landskampar och 9 U-landskampar och 14 J. Läkte man ihop det så det 100 faktiskt. <laughs> Men det finns ju som har gjort fler. Ja, Thomas Ravelli har gjort fler ja, nu. Jag visste att Thomas Ravelli har haft rekordet tills nu, nu är han ju tangerad av låta Mattes. Men jag hade ju jag Vänta, hade Vänta, ju... låta Mattes du menar ju tyska killen. Han har ju ja. överhuvudtaget ja, så han ligger lika med Ravelli nu. Jaha. Så att Ravelli börjar tyvärr nu ha med sitt rekord nu här, för att han kommer ju spela fler matcher låta Mattes. Ja. Men det är ju väldigt strångt att spela så många, men jag var ju länge. Jag, var ju, jag var ju stolt över att jag kunde gå förbi en sån dag som Kalle Svensson. Han har ju bara gjort 73. <laughs> alltså du? Ja. du var, så jag är tvåa här på så Sammanlagt ligger jag väl eh, mm. femma sexa i, genom listan. EM och VM, har du mm. varit med om det? Vem har jag varit med tre gånger? Och uh, det var i Mexiko 70 i 74 i Tyskland och uh, 78 Argentina. I vilket av de lyckades uh, svenska landslaget PS? Ja, uh, det var I väl i var? Tyskland då, ja. var Vad då Ralf Edström uh, knoppade in mål va precis. Ja, det var då vi hade en mycket mycket bra uh, trupp också bra lag. Vilka exempel? Ja, Ralf Edström, Roland Sandberg, Björn Oakqvist, Bosse Larsson, Ove Beno Magnusson, uh, Thomas Alström. Uh -huh. uh, det är många killar som, som uh, Vi hade ett, en, alltså en, det, var, det var som var bra var att vi hade ett bra besätt på varje plats i laget. Vi hade två bra killar på varje plats, bra målvakter, tre stycken, Sven Gunnar, halbär. som var bakom mig då. Sen hade vi på varje plats, hade vi alltså, vi kunde sätta in vem som helst. Ofta så slog reservlaget A-lag på träningen var ena gången så. Och stämningen var väldigt bra också. Är det, är det många, det är ganska ovanligt att man har spelat tre... I tre världsmästerskap ja, ja, det är ju vad jag vet Bara Björn Nordqvist och Bosse Larsson som har gjort det tillsammans som mig Men säger du att stå målvakt mm. mm. Är det inte vansinnigt nervöst? Ja, men det får man lära sig. En enda tal av det blir ja, mål ja. En utespelare kan ju, åtminstone ja. en kedjespelare det är det är... kan ju göra hur många tal nu som helst Och är... gör, ja. göra sen ett mål har han ändå hjälte Ja, ja. ja det är ju det som är har Är det tjusningen? Man upp, upp... Har du har du med det? Ja, armer? nej, jag vet inte Jag kommer ihåg att jag var väldigt lugn och blyg i, i det kan väl de intyga, när jag gick i plugget. Syntes knappt Man var liksom, nickig så här, men, men sen, och kanske för blyg ibland, men, men jag har haft den där uh, känslan inne mig att, att uh, Jag tycker det är kul när det händer någonting, det är kul att uh, utmaningar och sånt, och det är ju en utmaning när man står. Så mm. kan rädda laget hela tiden, sen är okej, okay, kan man ju släppa in en boll och få skulder, men Överlag så just ju det hela och blir hjälte Det har man ju chanser på. Är det någon bra. match du minns med speciell glädje? Ja, jag kan väl säga alla matcherna de som tillhör V74 kan man säga att, att mm. speciellt. Sen fick jag en fantastisk mm. match i den slutade i en A7 match. Det hade ja. spelar du I tio år, spelade, ja, där spelar jag från 74 till 84. Trivdes i Tyskland? Ja, fantastiskt bra. Tack vare den goda tyska du har lärt dig i Forenskolan. med mig Jag tänkte många gånger på Majinilsen. Jag tänkte bjuda ner henne många gånger, men det blev aldrig avfört. Var ligger Kaiserslaget? Det ligger i, i, i provinsen Regnanfalls. Det en, en, en av, av delstaterna. Att det är till och med runt 10 miljoner den där staten. Är det efter Ren eller? Ja det ligger nära närheten Ren. Det ligger alltså kan man säga, fem mil från Ren, ner mot eh, franska gränsen. Men det är ingen storstad. stad. Det kommer det... så att den är så duktig i fotboll då? Ja det är ju varit. en gammal eh, fotbollskultur där. Genom brödna Walter har alltid varit där. Eh. De hade faktiskt fem världsmästare i Karlsflaten i samband med eh, VM i eh, 54 och tyska vann. Jaha. har alltid varit tradition och alltid fått bra framspelare. Och när jag kom dit så var väl laget så här, det var inte så bra det var ju då en annan svenska Lola Samma innan jag kom. Och sen blir det bättre och bättre och nu på 90-talet har man blivit en av Europas bästa förändringar. Mm. Hade du ingen artistnamn eller öknamn? Nej, det är blonder svener, det är, är blonder blonde vikingar och sådant där. Inte, det hammar, inte Hammarby heller? Nej. De är ju duktiga på att ja, klistra inte. på det. <här> ibland sa de Zellberg, de brukar kalla målvakt på sopor ibland, så sa de Zellberg, kommer de Zellberg, så det är ju ett Det fick man helt, <här> ja det fick man helt, men det var ju hjärtligt med råd, det var alltid så här, man det alltid varit eh, tonen hjärtlig med råd. Men det, man fostras i den här äh, grejen, man har ju alltid tagit hand om sina unga killar när man kommer så nöjd till, till A-lag och så. Där. Mm. Alltså, och jag, fick, jag hade ju förmånen att få, få spela ihop med Nacka skogen till exempel i två år. Det, det gjorde du också? Ja, ja. ja han kom till, till Hammar med 64 och då började jag få träna A-laget Ja ja Så Från 64 fram till 67 ja. spelade, Jag spelar hela tiden men jag var ihop med Nacka och hela den grejen ja. Jag måste säga det var en av de roligaste grejerna jag har varit med om alltså, Han, han Han tog hand om oss unga kalvar, så man kom en kalv som kom hit Jag var inte med och Kenta Olsson då, som också är bekant hemma. Det var vi två då som han liksom hela tiden tydde sig till. Han var gubben Skoblund. Ja, också. verkligen. Så han var ju 36 eller 35 när han kom hem då och, mm. och spelade i Hammarby. jag har spelat med honom i Allsvenskan 67. År. Det går ondsintad rykten om att du ska återvända till din ja. hemstad i Malmö. Ja, precis. Så efter, efter 37 år så återvänder jag till... Och nu får jag plats i, i, i Malmö äntligen nu. nu. Nu får du plats ska, jag, ja, jag ska bli målvaktsdagen, eller jag är målvaktsdagen redan där nu. Så att, de behöver ju verkligen goda ja, de ramlar ju här handen med buller och bongar så att nu gäller det att få upp det här laget. Då. Det var väl ja. sensationellt. Ja. ja, det har ju aldrig hänt innan att de har ramlat ur. Utan, de blev degraderade på 30-talet genom en annan grej, att de tog, tog för mycket betalt, spen extra för spelare tror jag. så. Så var det en konkurrenterna som skvallrade, ja Vi har inte, vi har inte, vad hade du för årslöning i Ja, jag vet inte vad det kunde, det var väl i alla fall inte fem spänn i alla fall, utan det var väl I alla fall fem mark Ja, precis <laughs> Så det var, så de ska jag försöka hjälpa till Var det en miljon gager för dem? Ja, inte, inte som är nu naturligtvis Nej. Du kan inte jämföra de sumna Nej jag Brukar säga det när man, tack vare det här med eh, nya reglerna med Kanske att ta en bossman och det här Och ja. säger att man får gå gratis och så är och höga mm. Även medelmåttet om man säger, jag brukar kalla det mm. Man ska inte missunna folk att tjäna pengar Men medelmåttet har spelat och mycket mycket idag va? Men du tjänar ju mer inte bara pengar på Att vara en duktig målvakstränare tidigare hamnade ju nu mm. i Malmö FF På dörren här stod det action travel, mm. ja. vad är det för actions? Ja det är ju action i en fråga om Besöker om, man eh... vulkanernas inre <laughs> ja, eller? Va? Ja, det är faktiskt en resebyrå som jag var delägare i, som vi då eh, har evenemangsresor. Ja. Där vi då i helgerna åker både till England, Italien och tittar på fotboll, toppmatcher. Ja, och eh, Tyskland och Spanien och sen har vi även nol program, vi har basket i USA, vi har alltså eh, Formel 1 och BTCC har vi i England, motorsport. Och vi har nu, nästa år är det EM i Holland, Belgien. Ja vill du komma dit, ja. har ni inga resor till Holland och Belgien? Ja precis, det har vi nu alltså. <laughs> Och Vad jag tror sen... du, det de inte duktiga? Det är... Ja, Och det blåger ju väldigt som. Det är kom. roligt för att det är första gången i Sverige av egen kraft, det kvalificerar sig till ett fot Är det? Jag har ju också försökt många gånger men har aldrig kommit hit. Ähm, men det ska vara. några chanser. Jag tror det faktiskt att man har chanser. Det beror sig på låtningen nu här i så att säga, på söndag när vi får se vilka motståndare man får. Ja. Men jag tror att äh, svenska lag står högt i klass idag i Europa faktiskt. Ja, så jag tror att de har stora möjligheter. Mm. Okej, en halvtiden går fort när man har en spännande kille att snacka med. Eh, lycka till nere i Malmö. Och hemskt välkommen till eh, Tyresö och Sikvägen och ja, Foreldsskolan, eh, Ronny brukar, Hellström. Tack så mycket. Jag brukar vara då och då. Det är lika kul varje gång faktiskt. Ja. Uppleva gamla minnen. Hör av dig nästa gång. Det så kan mycket. vi snacka om skånsk fotboll då. Det gör vi då. Tack till dig.